Розділ 14. За сніданком між яєчною і чаєм, кава я сказав, що закінчилася, Джиммі оголосив нам, що хоче пограти в революціонерів, а якщо точніше, то звільнити народ цієї країни не тільки від непотрібних церковно-релігійних рамок, але й від кайданів правлячого режиму. Ми тут окупалися на периферії і не бачимо, що навколо відбувається в інших містах, у столиці, в усій країні. За Джимом виявляється, що вже півроку, як перебуває в розшуку, як державний злочинець, який підриває основи свобод віросповідань і державного устрою, велося справжнє полювання місцевою охранкою. Джим одразу мені нагадав Буратіно, на якого спустили всіх поліцейських собак за те, що він видурив у маразматичної черепахи золотий ключик, не хотів повертати його законному власнику, а готувався відкрити ним свій бізнес, запевняючи всіх довірливих ганчір'яних ляльок зі свого оточення, що це буде некомерційний театр. «За що ж тебе шукають, Любий?» – проспівала свою коротку арію пташка Єленка, намазуючи хліб маслом своєму героєві. За правду. Я нічого нового не кажу, але люди мене слухають, а уряд бачить у мені загрозу!» Відповідав, ніби писав на граніті майбутня легенда народного епосу. «І тому я тут, і мені потрібна ваша допомога!» Кажуть, що жінки говорять швидше за чоловіків. Не знаю. Але поки я вимовляв, як виявилося занадто повільно довге слово «так», Єлену стигла вкинути переді мною фразку. «Звичайно ж, дорогий!» передаючи Джиму бутерброд і встигнувши запитати у мене «А тобі зробити, Білі?». І тільки потім усі, і у тому числі і я сам, почули від мене відповідь «Так». І вийшло, що я відповідаю на її запитання, а не на його. Але Джима, схоже, це не надто хвилювало. Він почав жувати свій хліб і дивитися в як мінімум намагаючись розглянути, який рахунок зараз у Янки, що грають по той бік океану в нападі». Коли вже забрали посуд і почали витирати стіл, Джим отямився і відповів нам. «Добре». Хоча я вже встиг здрімнути, а Єлен двічі покурила. «Єлен, нам необхідно написати кілька листів, а ти, Біл, зможеш забезпечити їх доставку?» – запитав Джимі. Особисто мені зовсім не подобалася ця ідея з революцією. За цей рік відбулося багато чого – Повоювавши з картелем, уникнувши караючої лапи ЦРУ, налагодивши та втративши бізнес усього свого життя, я думав, що з мене досить вражень, і тепер у будь-якому генделику мені запросто забезпечений келишок за мої байки, тому в новий бій я зовсім не рвався». Відвівшись і потягнувшись, думаючи при цьому, як почати бойкутувати процес, напевно, для початку послатися на відсутність транспорту, я помітив, що як на зло почали повертатись автомобілі, на яких возили в порт відпускників. Додатково до всього з найближчого з них крикнув: Все зроблено, шеф, ще будуть розпорядження. Я застиг у вищій точці потягеньок і подумав, що мені важко буде в такому положенні відмовити Джиму. Точніше, не важко, а якось складно. І я вимовив, що стає вже занадто популярним цього ранку слово «добре». Хлопці, які давно і міцно тримали цю країну однією міцною рукою за роги, а другою, не менш твердою, доїли її в своє велике пластикове відро, як могли, навряд чи будуть раді будь-яким змінам не в їхній бік. Про нас же навіть не буде некролога в недільній газеті. Про нас не скажуть у новинах, пропали, мовляв, безвісти. Вони навіть у село війська вводити не будуть, спалюють усек свиням собачими з танків або вертольотів. І хлопці з картелю здадуться дітьми. І ось із цими дорослими хлопчиками Джиммі вирішив пограти в небезпечну гру. Він улаштував свій штаб просто на моєму балконі. Добре, що він міг умістити людей сто з тарілками і келихами, і народ почав потихеньку стікатися до нас з усієї країни. Може, звичайно, у мене неправильне уявлення про революції, але за той місяць, протягом якого наше село перетворювалося на центр опору, я не помітив жодного ящика зі зброєю. Прибуло вже безліч людей, і з кожним днем їх число все збільшувалось, але у нас не було навіть саперних лопат, щоб спробувати перекваліфікувати всіх цих рекрутів на хоча б подобу легендарного радянського спецназу Стройбат. Наше поселення тепер більше нагадувало табір біженців, і старому Барнсу доводилося щодня ганяти на своєму паровозику в порт за гуманітарною допомогою, що купується на славу революції, але, щоправда, за мій рахунок. Їжу роздавали просто з вагонів, тому завжди утворювалася невелика тисніва, хоча продукти привозили з надлишком. Надлишки, щоправда, догризали вже до ранку, і Барнс, Крекшучи й матюкаючись, роздував пари, і після обіду, коли поїзд повертався назад забитий продуктами, знову відбувалася роздача з й і Народ був, напевно, ситий, просто йому явно не вистачало розваг. Хоча Джим і пилососив їм мізки вранці та ввечері масово, і деяким ще й протягом дня. Але, як на мене, то багато сповзалося до нас не за таємничими знаннями та просвітою, а тупо пожертви. Іноді мені здавалося, що ми вже утримуємо півкраїни, і варто зовсім трохи почекати, і до нас приєднається і друга частина, і тоді революція вже точно буде безкровною. Мене навіть більше дратувало не те, що всі вони годуються на мої гроші, а те, що я не отримую за це ніякого морального задоволення. Вони навіть не присідають переді мною, коли я спускаюся зі свого третього поверху в народ. Робітниці офісу до мене вже не їздили. Та й ліфт у сейф, куди я перебрався жити зі своїми ведмежатами, не їздив. В основному дівчатка займалася тим, що бігали за розпорядженнями Єлен і дивилися в рот Джиму, а у вільний час ходили по руках і розповідали анекдоти з нашого минулого спільного життя». Наомі, яка вже майже рік жила в порту і займалася відправкою нашого товару Майки, тепер переключилася на закупівлі продуктів для нашої армії і за чутками відкрила вже третій власний магазин на головній вулиці міста. Але навіть вона цікавилася, що там у нас відбувається. А у нас нічого не відбувається. Просто Джиммі з глузду сходить і зводить туди ж всіх оточуючих. І Єлен остаточно перевтілилася в діву Марію, яка зійшла з небес до нас на землю для втимування, втомлювання і управління стражденних та інших людей, що трапляються на її шляху. Незважаючи на всі мої старання, вона за два дні все тут захопила. Спочатку моє ліжко, потім кімнату, потім увесь поверх, бухгалтерію, кухню, мозок, куховарок і серця секретарок. До кінця тижня вже всі танцювали під її дудку. І якби вона була маленьким маніяком Нільсом, то могла б уже сміливо всіх вести за собою топитися в найближчій калюжі. Я ж відступив на останній рубіж у свій сейф, який взяти їй не вдалося. Поза як я його залишав досить рідко, дверей не відчиняв, а справ у Єлен до того часу було занадто багато, і вона залишила мене у спокій. У просторому, добре вентильованому сейфі бомбосховищі мені було добре і комфортно з моїми маленькими друзями. Ведмежатам було зі мною не страшно, а мені з ними не нудно. Ми грали з ними в різні ігри, іноді починали рахувати всі разом гроші, але швидко стомлювалися приблизно на десятому мільйоні. В інші приміщення я виходив рідко, відтоді як у них закінчилися навіть стоячі місця – на вулицю теж. Усе селище було оточене морем наметів і людей, які копошаться між ним. Увечері, стоячи на своєму колишньому балконі, на який мене іноді люб'язно кликали вечеряти Єлен, можна було побачити стейбіще Чінгісхана, багаття до самого горизонту. До кінця місяця почали поступово повертатися мої працівники з узбережжя. Хто раніше, хто пізніше. Залежно від того, хто і як прогуляв свою получку за півроку. Їх привозив маленькими сумними кубками верхи на мішках із провізією в Барнс. І вони відразу ж куди здівалися в цьому вавилонському збіговиську, асимілювались і розчинялися безслідно. Як лід у теплому віскі. Охорону Джимі роззброїв і розпустив ще на другий день після свого прибуття. Тому із зброї у нас залишилися тільки списи місцевих але ті їх надійно зберігали в своїх хатинах у вогнетривких шафах під замком зі знятими наконечниками. Місцеві на вулиці виходили частіше за мене, посміхалися, справно ходили отримувати разом з усіма їжу, але аж ніяк не поспішали зливатися з багатотисячним набродом, який щодня все прибував і прибував. Хоча на перший погляд вони відрізнялися один від одного лише одягом, точніше, практично повною відсутністю його в одних і частковою присутністю в інших. До слова буде сказано, крім чорношкірих, у лавах майбутніх революціонерів учасників нового христового походу дітей, були і білі побратими, В основному молодь, діти колоністів, двоє були в окулярах, одного з них я навіть якось застав із книгою. Найбільша біда була з водою. Струмок дуже швидко перестав управлятися зі своїми обов'язками і взяв тайм-аут до сезону дощів. Довелося дати завдання Барнсу прикупити в порту цистерну і возити щодня ще й воду. Природно за водою теж була тиснява, штовхачка і розливачка. Дров також не було, і тут не обійшлося однією платформою. Причепили відразу три, але колоди з них до вечора кудись розтягувались і доводилося на ранок вести нові. Поступово поїзд Барнса перетворився на склад. Я б навіть сказав, ешелон. До кінця першої валізи я запитав у Джима, що відбувається і чого ми всі чекаємо. У відповідь він обдарував мене променистою усмішкою божевільного середнього ступеня тяжкості людини квіточки і сказав, що залишилося ще недовго і скоро прибуде основна група. Це що, ще не все? І я махнув горизонту рукою, і той відповів мені відблисками вогників на далеких барханах. Джиммі знову усміхнувся і вирушив на вечірній обід своїх послідовників, несучи їм у подолі благодать. У наступні два дні населення нашого, не можу сказати вже селища, скоріше за все, міста страждених, які вічно їдять, п'ють і співають, збільшилося ще разів у два. Продовжуючи біологічний ланцюжок життєдіяльності цих людей, а також враховуючи їх кількість, ви можете уявити собі, скільки було побудовано нужників. Добре ще, що в цій країні планети було немодно митися, тому душові, слава Богу, зводити не довелося. Кожну з прибулих груп очолював хтось із наближених Джима. Багатьок серед них я впізнав. Щоправда, з деякими труднощами, коли нас запросили всіх разом на велику раду. Деякі з них були ті, хто пішов за своїм світочем рік тому, але були й нові. Старих я ледве вгадав. Усі вони мали дещо дивний вигляд, дивилися якби крізь тебе. Ймовірно, відразу в істину. Говорили, підвиваючи і моргали своїми витріщеними очима, не частіше одного разу за чверть години. Я колись досить давно бачив такого чоловіка. Його везли лікарняним коридором у візочку. Він був після лоботомії і нічого путнього вже не говорив. Втім, як і ці. Так от, нас скликали на велику раду, хоча, як на мене, вона більше нагадувала великий обід бо проходило на тому самому балконі під дзвін посуду і єдиною її відмінністю від простого обіду була наявність більшого числа їїців і карти країни, постеленої замість скатертини. Попередні обіди я часто пропускав, і мені приносили їжу в мою темницю. Але цей пропустити ніяк було не можна, поза як обіцяли смачний десерт. З цієї нагоди я навіть вирішив одягнути нарешті свіжу сорочку, відчинив свою шафу, але побачив там тільки сукні, спідниці та блузки, і причому всі не мого розміру. Поки я згадував, коли і в якому чаду я міг собі прикупити все це манаття, Єлен підійшла до мене збоку і з такою силою зачинила дверці, зробивши все, щоб прищемити мені палець, але їй вдалося лише защемити моє самолюбство. Біллі? Почала вона тоном, яким жінки в першому класі починають підганяти свого сусіда по партії. Потім за багато років доводять звертання до тебе по імені до розряду лайки. Твоя мама хіба не говорила тобі, що непристойно копирсатися в чужих речах? Я всередині себе розлютився, і мені різко захотілося перестати бути новачком у справах збиття жінок і стати експертом з їх розчленування, але вимовити в голос я зміг лише... Але я ж у своїй шафі. На моє виправдання Єлен спромоглася лише відповісти мені універсальним жестом усіх жінок, використовуваним, коли вони натикаються на чергову непрохідну чоловічу тупість. Повести плечима, повернути від тебе голову в бік і підвести до гори очі, пошукати ними брови, брови у відповідь повзуть по складках чола, знайомитися з лінією волосся, мовляв, ми ваші родичі, здрасті. Жінки роблять це за секунду, потім демонструють, як вони вміють шумно дихати носом. Показавши, що вміють добре, повертають себе у вихідне положення і пильно дивляться на тебе, як на ворожий підбитий танк. І ось тепер, після цього, хоч що б ти сказав, ти помиляєшся. У суперечці з жінкою, як і з затриманням поліцією, все, що ви скажете, буде використано проти вас». Щоправда, в суді у тебе принаймні є надія, що проти тебе використовують саме твої слова, а їх не перекрутять через м'ясорубку або не вичевлять у пральній машинці і не кинуть назад із таким фінтом і сенсом, що ти ні ухилитися, ні приготуватися не встигнеш. Бац, і ти вже обтікаєш. Сперечатися з жінкою ти саме, що битися з боксерською грушею. Ти рано чи пізно видихаєшся, а вона продовжуватиме миготіти перед тобою, дражнитиме і скрипітиме, називаючи тебе при цьому слабаком. Ти можеш, щоправда, перестаратися і з пересердя порвати грушу, але тоді всі в спортзалі зупиняться і дивитимуть на тебе з докором, і самі боксери, і їх груші, які розгойдуватимуться вдалині та обурено поскрипуватимуть а твоя буде плюватися наповнювачем через рвану рану і кричати «Гад! Козел! Дивіться, він мене б'є!». Причому заміна старої, обридлої і вже в тріщинках покриття груші на новішу нічого не дає, закінчується все завжди тим самим. Розуміючи все це, я втягнув голову в плечі і побрів у роздягальню, на ходу зубами розв'язуючи рукавички та розмазуючи по них свої сльози.